Пітер Вотс. Морська зірка. Присвячується С'юзан Ошанек у сподіванні на те, що вона досі жива. І Лорі Ченнер, яка на моє превелике щастя точно жива. Прилюдя. Цараций. рацій. Безодня мала б змусити вас замовкнути. Соняшнє світло не торкалося цих вод уже мільйон років. Тиск наростає тут сутніми атмосфер. Океанічні жолоби можуть проковтнути дюжину еверестів, навіть не ригнувши. Кажуть, саме життя зародилось у морських глибинах. Можливо. Якщо судити з того життя, яке тут залишилося, з вигляду страхітливих істот, покручених у моторошні форми тиском безпросвітної безодні та хронічним голодом, пологи ті певно були нелегкими. Навіть тут, у середині корпуса, безодня тяжіє над вами неначе склепіння катедри. Тут не місце для галасливих розмов. Якщо ви вже взагалі заговорюєте, то робіть це тихенько. Однак цим туристам усе це схоже до сраки. Джоел Кіта звик прислухатися до того, як довкола нього дихає скав, і чути, як той промовляє до нього своїми поклацюваннями та сичаннями. Він покладається на ті звуки. Показники приладів лише підтверджують те, що той звір уже повідомив йому бурчанням свого черева. Але церацій – це прогулянкове судно, повністю ізольоване з надмірною габаритною висотою, відкидними кушетками та невеличкими дозаторами напоїв і наркотиків, вбудованими в спинку кожного сидіння. Усе, що йому сьогодні чути, це базікання вантажу. Він кидає побіжний погляд через плече. Гідеса, індійка років 25 із зачіскою під зебру, притіла якось там, сяйнула йому короткою, жорливою усмішкою. Ця дівчина релікт, і вона це добре розуміє. Їй годі змагатися з бортовою бібліотекою, до того ж, вона не оснащена тривимірною анімацією чи звуковим супроводом, який зусібіч гортає слухача. Насправді вона – лише сценічний реквізит. Ці люди платять їй не за те, що вона робить щось корисне, а за те, що вона нічого такого не робить. Який сенс бути багатієм, якщо купуєш лише найнеобхідніше? Їх восьмеро – один старий при і вже, певно, на межі свого першого сторіччя морочиться з налаштуваннями камери. Решта під'єдналася до шоломів віртуальної реальності, запустивши програму, ретельно розроблену таким чином, щоб зайняти туристів упродовж занурення, проте не справляти аж надто великого враження, щоб справжня мета їхньої подорожі не стала для них розчаруванням. Нині ця межа є занадто тонкою. Симуляція майже завжди виявляється кращим за справжнє життя, і справжнє життя ганять за погану виставу. Джойло хочеться, щоб вся конкретна програма трішечки ліпше підтримувала цікавість вантажу. Якби вони приділяли більше уваги тій програмі, то могли б позатикатися. Та й млибуню взагалі байдуже, чи варті морські чудовіська з джерела Ченнера того рекламного галасу, який навколо них здійняли. Ці люди спустилися сюди не тому, що це безодня вражає. Вони тут лише тому, що це так дорого коштує. Він пробігає очима вздовж панелі приладів. Навіть вона видається надмірною. Добро половину панелі – займають клімат-контроль і клавіші керування програмами, які мали розважати вантаж під час занурення. Занудьгувавши, Джоел Навмання обирає одну з тих, які саме подаються на шоломи віртуальної реальності і, тиснувши клавішу, спрямовує сигнал на вікно свого головного дисплея. Завдяки диву сучасної анімації на екрані оживає кракен з 18-го століття. Грубовато зображені мацаки – Оповивають щогли галеона, затягуючи його під неоковирно вирізблені хвилі. Жіночий голос, змодульований так, аби якнайбільше привертати увагу обох статей, промовляє. Ми завжди заселяли моря чудовиськами. Джоел перестає зважати на програму. Містер Гульфік підходить до нього ззаду і за пані кладе руку йому на плече. Джоел опирається спонуці струсити її з себе. То ще одна проблема з оцими туристичними підводними суднами. Жодного тобі справжнього кокпіта. Сама лише панель керування в передній частині пасажирського салону. Годі якось відгородитися від вантажу. «Добре, тут у вас усе влаштовано», – каже містер Гульфік. Джоел нагадує собі про свої професійні обов'язки та всміхається. «І давно ти плавиш оцим маршрутом?» Шкіра можновладця – жевріє золотавою засмагою культивованих сантофілів. Джоелева усмішка стає трішечки силуванішою. Звісно, він чув усе про переваги таких пігментів. Захист від ультрафіолетового випромінювання, вищий рівень кисню в крові, більше енергії. Кажуть, що вони навіть скорочують потребу в їжі, та не те, щоб хтось із цих людей мав хвилюватися через гроші на харчі. А втім, як на Джоела, це було з химерним Імпланти мали б робити з м'яса чи, принаймні, з пластику. Якби природа призначила людям здійснювати фотосинтез, вони б мали листя. Я запитав, Джоел киває, кілька років. Хмикання. Не знав, що природні сафарі існують так довго. Я не працюю на природній сафарі. Я кому гачемніше, відповідає Джол. Я фрілансер, працюю на себе. Можна владці цивили б не втямки, що воно таке. Він би походить з того покоління, коли кожен працівник рік у рік присягав на вірність тому самому господареві. Тоді ніхто й не думав, що то насправді кепський вибір. Радий за тебе. Містер Гуфік по-батьківському поплескує його по плечі. Джой легким рухом повертає стерно ліворуч. Погасивши вогні прожекторів, вони курсують просто повз південно-східний край рифту. Сонар показує невиразний краєвид, який складається з мулу та валунів. На екрані туристична програма видає мову про гігантських кальмарів, які нападали на рятувальні шлюбки під час Другої світової війни. А на підтвердження своїх слів видає ще цілий парад архівних світлин. Людські ноги, зморщені від конусоподібних ран завбільшки з кулак, які лишилися там, звідки оточені роговими наростами сисальцевт, видерли чималі кусні плоті. «Ерзено, а чи побачимо ми гігантських кальмарів?» Джол хитає головою. «То інша екскурсія». Програма заходиться перелічувати різноманітну глибоководну мерзоту, демонструє викинутий морем на пляж Флориди шмат плоті, що натякав на існування восьминога, який сягав 30 метрів завширшки. Гігантські подібні пуголовки. Гіпотетичні чудовиська, які могли колись харчуватися великими китами, а тоді, нікому невідомі, вимерли через брак їжі. Джоел міркує, що 90% усієї тієї інформації – цілковита дурня, а решту насправді можна взагалі не брати до уваги. Навіть гігантські кальмари не занурюються у насправді глибоке море. Та й навряд чи хтось взагалі туди занурюється. Нема їжі. Джоел валандається тут уже кілька років, і йому ще ніколи не випадало нагоди побачити справжніх чудовиськ. Звісно, за винятком осього місця. Він торкається клавіші керування. Назовні високочастотний гучномовець починає скавуліти у безотню. Глибоководні гідротермальні джерела клекочуть і киплять уздовж зон розширення в усіх океанах світу. Джергоча програма. Живляче скупчення гігантських малюсків і трубчастих черв'яків, які сягають понад 3 метри завдовжки. Фільмотечні кадри научно демонструють представників екосистеми гідротермальних джерел. А втім, навіть у зонах розширення гігантами стають лише фільтратори та мулорийники. Риби, хребетні як і ми з вами, трапляються лише в ряди годи і сягають усього кількох сантиметрів завдовжки. Дисплеєм кволо, звиваючись, пропливає бельтюга, більше скидаючись на відтяти від руки палець, аніж на рибу. За винятком з цього місця, додає програма після драматичної паузи. Адже є щось особливе в цій крихітній частині хребта Хуандефука, де Фука, щось неп Тут живуть дракони. Джоалтиця іншу клавішу. Спалахують оживаючі зовнішні прожектори-приманки, що світять у біолюмінесцентному спектрі. Натомість у салоні світло твіяніше. Зненацька в самій гущі тих мешканців рифту, яких принадив звуковий сигнал скафа, з'явився цілий косяк риби, випущений їм на спожиток. Ми не знаємо таємниці джерела ченнера, Ми не знаємо, як воно створює своїх дивовижних і захопливих велетів. Візуальний дисплей програми занурюється у темряву. Ми знаємо лише, що тут, на схилі осьового вулкана, ми зрештою вистежили чудовиськ до самого їхнього лігва. Щось важко гупає обзовнішню обшивку. Через акустику пасажирського салону звук видається неприродно гучним. Нарешті пасажири таки позатикалися. Містер Гульфік бурмотить щось собі під ніс і чим назад до свого сидіння велетенський метушливий хлоропласт. На цьому наступна частина нашої подорожі добігає кінця. Зовнішні камери сполучені з вашими шоломами і можуть наводитися на ціль за допомогою звичайних рухів голови. Фокусуйтеся та фільмуйте, використовуючи джойстик, розташований на правому поруччі вашого сидіння. Якщо забажаєте, то можете також насолодитися краєвидом безпосередньо крізь будь-який із ілюмінаторів салону. У разі, якщо ви потребуватимете допомоги, наші гід та пілот – до ваших послуг. Компанія придонь Сафарі, вітає вас на джерелі ченнера і сподівається, що решта екскурсії принесе вам втіху. Ще два важкі удари якісь сірі спалах у передньому ілюмінаторі. На мить світло головного прожектора вихоплює з темряви черево, обертовий рух плавця, іконки зовнішніх камер на джолівій системній панелі нахиляються та гойдаються туди й сюди. Зайва і нікому не потрібне притіла ковзає у крісло другого пілота. А тим часом там назовні вирує звичайнісінький собі шал годівлі. Джоел стишує свій голос. Посередині назовні. Чи ж є якась різниця? Притіла сміхається. Обачний, мовчазний жест згоди. Вона має чудову усмішку, що майже компенсує оте її смугасте волосся. Джоел михцем помічає щось на тильному боці її лівої долоні. Схоже на татуювання біженки, але чомусь він сумнівається, що воно справжнє. Найімовірніше, то просто даний на моді. Ти є впевнена, що вони зможуть впоратися без тебе. Глузливо запитує він. Вона озирається. Вантажново починає галасувати. Подивіться на лише на це. Гей, та воно об нас свого зуба зламало. Господи, які ж вони потворні. Вони дадуть собі раду, каже притіло. Щось манячить по той бік ілюмінатора. Паща, що скидається на торбу, повну голок. З нижньої щелепи звисає відросток вусик і сяйливою кулькою на кінці. Ті щелепи роз'являються досить широко, щоб вивихнутись із суглоба, а тоді рвучко стуляються. Зуби-почвари ковзають іллюмінатором, не завдаючи йому ані найменшої шкоди. Досередини зазирає пласке чорне око і пильно придивляється до них. «Що воно таке?» – хоче дізнатися при тіла. Та й жона «Ніколи не бачила нічого подібного». «От і я не бачив». Він посилає зовнішньою обшивкою електричний розряд. Ошелешена чудовисько, відпливає у пітьму. Переривчасті звуки важких ударів луною розлягаються цесарієм, від чого вантажа вкотре перехоплює подих. Далеко нам ще до ченнера. Джол кидає швидкий погляд на тактичний дисплей. Ми вже майже дісталися місця. Гаряча вулканічна тріщина середніх розмірів приблизно за 50 метрів ліворуч від нас. А то що таке? На екрані з'являється ряд яскравих цяток, розташованих на однаковій віддалі одна від одної, межові стовпи. Свідом за першим рядом шикується наступний. Геодезична розмітка для геотермальної програми, знаєш? Як ти дивишся на те, щоб швиденько проплести повсту ділянку? Закладаються, ті генератори справляють неабияке враження. Не думаю, що ті генератори вже встановили. Вони лише закладають фундамент. Та це однаково було б непоганим доповненням до екскурсії. Ми маємо триматися за даного курсу. Нам буде біса непереливки, якщо там хтось є. То що ж, знову та усмішка цього разу більш прораховано. «Є там хтось?» «Мабуть, ще ні», визнає Джоел. Будівництво було зупинене на кілька тижнів, і цей факт його надзвичайно дратував. Але якщо управління електромережі таки підніме свою корпоративну дупу і завершить те, що розпочало, Джоел міг укласти кілька вельми прибуткових контрактів. Притила вичікувально дивиться на нього. Джоел знизує плечима. «Там доволі нестабільно, нас може трохи потрусити. Небезпечно?» Залежить від того, які змісти вкладаєш у це слово. Можливо, ні. То зробімо це. Притіла на мить позмовницькому кладе руку йому на плечі. Цирація розвертається носом у новому напрямку. Джол вирубає прожектори приманки та підкручує рівень звуку так, щоб зовнішні гучномовці заходилися прощальним скреготливим виском. Чудовиська назовні, ті з них, які ще не віддалилися граційно у пітьму, зметикувавши своїми крихітними грибячими місками, що метал неї стівний, що духом чать у ніч, сяючи своїми бічними лініями. Вантаж на якусь мить поринає в здивоване мовчання. У запалу паузу плавно вступає при тіло якось там. Народи, ми зробимо невеличкий гак, аби ненадовго зазирнути до новоприбульців у рифті. Якщо ви перемкнетеся на дані, які надходять із сонара, то побачите, що ми наближаємося до шахівниці акустичних маяків. Управління електромережі встановили їх тут у ході спорудження однієї з тих нових геотермальних електростанцій, про які усі ми останнім часом так багато чуємо. Як вам, мабуть, відомо, подібні проекти розгортаються у зонах розширення від Галапагосів і аж до самих Алиутських островів. Коли ті станції запрацюють, тут у рифті постійно житимуть люди. Джоул не йме цьому віри. При тілі випала неабияка нагода лишити бортову бібліотеку позаду, але дівчина спромоглася лише на те, що заговорила до стоту, як та програма. Він спокійно полишає ту фантазію, яку плекав у середньому мозку. Тепер, якби він спробував залізти вифантазованій притілі під комбінезон, то вона, найпевніше, почала б жваво, докладно і докладно повторювати завчений на пам'ять текст екскурсії. Він вмикає зовнішні прожектори. Мул. Ще більше мулу. На сунарі до них поволі підповзає одноманітне сузір'я будівельної розмітки. Щось підхоплюється рації, розвертає його в інший бік. Показники Термістора на зовнішній обшивці свідчать прорізке підвищення температури. Термальне джерело народи гукає джол через плече. Нема про що хвилюватися. На правому борту з'являється тьм'яне сонце кольору міді. По суті, це лише смолоскип на стовпі – позначка території, яка дає відсіч безодні за допомогою натрієвої лампи та серцебиття на довгих хвиль. То управління електромережі дзюрить на скелю, сповіщаючи усім і кожному – це наша пекельна діра. По лвому борту вдалечьінь простягається низка веж, кожну з яких увінчує прожектор. Цю низку перетинає інше, що тягнеться прямо вперед, зникаючи вдалині, неначе ряд вуличних ліхтарів, уночі оповиті смогом. Прожектори спрямовують своє світло долі на дивний незавершений краєвид з пластикою металу. Величезні металеві корпуси лежать на дні океану, ніби криті вантажні вагони, що зійшли з рейок. Крапле подібні дика. Лежать поснулі серед пласких калюш пластику, який, замерзнувши, став твердішим за базальт, і з отих застиглих поверхонь стирчать труби з гострими краями, схожі на порожнисті кістки, відпиляні попід самими суглобами. При самій верхівці однієї з розташованих по лівому борту веж щось темне, м'ясисте нападає на джерело світла. Джол перевіряє іконки камер, усі налаштовані на зближення, спрямовані вгору та ліворуч. Притіла, зберігаючи кисень облишила свою балаканину, а можна влаці тим часом пороззявляли роти, захоплені видовищем. Чудово. Якщо ж їм кортить побачити більше безглуздої рибячої жорстокості, то вони матимуть більше безглуздої рибячої жорстокості. Цераций повертає вгору та ліворуч. То риба-водильник. Вона раз у раз б'ється об прожектор, анітрохи трохи не зважаючи на наближення церація. Її хребетний стовп – клюзка туди й сюди. Приманка на його кінці лива штука, що формою нагадує хробака, несамовито жаріє люмінесцентним світлом. Притіло знову з'являється за його плечем. А рибина нормально так періщить то ліхтарга? Вона має слушність. Верхівка транспондера здригається під ударами тієї великої рибини, що доволі дивно. Ці створіння не дуже сильні, дарма що такі великі. А якщо добре поміркувати, то вежа хитається туди-сюди навіть тоді, коли водильник її не чіпає. От лайно. Джол хапається за ручки керування. Цараці стає дибки, немов якась жива істота. Світло транспондера зненацька зникає внизу за ілюмінатором. Цілковита темрява спадає з височини, поглинаючи все поле зору. Лунають неполохані крики вантажу, Джол на них не зважає. Зусібі ж долинає невиразний далекий звук, чогось, що реве. Джол ручко дає по газах, цараці підноситься вгору. Щось сляскає його ззаду. Кормак ковзе ліворуч, тягнучи за собою ніс. Чорнота по тобі кілюмінатора несподівано закипає потужним висхідним струменем, брудно-брунатним на тлі світла у салоні. Показники термістора на зовнішній обшивці стрімко підвищуються вдвічі-втричі, температура довкілля підстрибує 4 до 280 градусів за Цельсієм, а тоді падає назад. За меншого тиску ця вже падав би на дно крізь могутній струмінь пари. Але тут його лише крутить у вирі, аби тискав ковзає, намагаючись віднайти силу тяги, у потоці цієї перегрітої води. Нарешті йому це вдається. Цираці піднімаються в гостинні киржані води. Повз іллюмінатор піроятом пропливає рибячий скелет. Самі зуби та шпичаки. Усю плоть було виворено до решти. Джоулю зирається через плече. Притілені пальці зімкнені на спинці його сидіння. І їхні суглоби набули до того самого кольору, що й кістки, які танцюють назовні. Вантаж поринув у мертву тишу. Ще одне термальне джерело? Тримким голосом запитує приттіла. Джол хитає головою. Океанське ложе тріснуло. Воно тут насправді дуже тонке. Він здобувається на короткий смішок, а я тобі казав, що там уже буде трохи нестабільно. Ага, вона стискає пальці, випускаючи джолеве крісло. Відбитки її нігтів ще на якийсь час залишаються в піні сидіння. Дівчина нахиляється на дим і шипоче. Зроби світло у салоні трохи яскравішим, гаразд, аби було щось на кшталт затишної вітальні а тоді прямує до корми, аби подбати про вантаж. Що ж, це було захопливо, але Джоел запевняє нас, що тут постійно виникають отакі невеличкі пролами. Немає причин для хвилювання, хоча вони таки можуть заскочити вас зненацька. Джоел збільшує рівень освітлення в салоні. Вантаж сидить тихенько, ще й досі ховаючи голови в шоломах. Притіло запопадливо метушиться коло них, пригладжуючи пір'ячко. І, звісно, попереду на вас чекає решта екскурсії. Він підвищує чутливість сонара, сфокусовує його на просторі за кормою. На тактичному дисплеї нуртує світловий шторм. А внизу під тим виром новоутворений хребет підводних скель, який сочаться тванню, спотворює будівельну розмітку управління електромережі. Притіла знову коло нього. Джойле. Га. Кажуть, ніби там внизу житимуть люди. Еш. Нічого собі. А хто? Він дивиться на неї. Хіба ти не бачила тих прес-релізів? Лише найкращі та найрозумніші – ті, що триматимуть на віддалі нескінченну ніч, аби підтримувати вогні цивілізації. Серйозно, Джоелли, хто? Він знизує плечима. Щоб я здох, якщо я знаю.